Dacă s ar rătăcit unul dintre voi de la adevăr și l întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un sufle de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Acesta este sfârșitul Epistolei sobornicește a lui Iacob.